Gårdagens värld Idag igen Välkomna återigen till Gårdagens värld Idag igen Avsnitt 27 har vi kommit fram till Det är jag och jag, det är Ante Och jag är åka då Som ni vet Ja, det är vi och denna gång pratar vi om och underhåller er med ljud. Mm -hmm. Och sen ska vi prata lite grann om Creative Commons och jag tänkte bara passa på att förbereda er lyssnare på att vi ju inte är någon juridisk rådgivning. Inte När vi alls, nej. pratar om eh, saker som har med lag och rätt att göra så får man väl ta det med en nypa salt. Även om vi vet åtminstone ungefär vad vi pratar om. Ja, eh, vi har ju en Creative Commons-licens på podden och eh, det tar vi av en anledning. kan det ju kanske ge folk eh, incitament till att läsa på själva. Eller tänka på det här med vilket kanske fler borde göra ibland. Ja, och sen så avrundar vi med att prata lite grann om... Science fiction från 60-talet. Mm. Swinging London. <laughs> vi har inte fått några speciella lyssnarkommentarer, eller hur, sen sist? Nej. Som vi behöver, som vi ska ta upp här i början. Vi tackar för glada tillrop som alltid. Ja, vi fick eh, faktiskt eh, lite folk som länkade till... Eh, en podd, i alla fall på Twitter. Och det mm. tycker jag är jätteroligt. Ja, det Sen så att Den som tycker att vi gör något bra får ju jättegärna att berätta det för andra. Ja. För att vi blir glada om ni berättar för oss att ni tycker att det är bra. Det är ju roligt. Men äh, berätta, tipsa gärna någon annan ifall du tror att det finns fler som skulle vara intresserade att lyssna. Mm. Värva lyssnare så vinner ni en fin premie. Det vill säga ett omnämnande, <laughs> kanske. Nej, jag vet inte. Vi har ingenting att dela ut. Men eh, som sagt, tycker ni att vi ser något roligt? Tal gärna om det för en annan som kanske kan tänkas lyssna på det. Ja, men då kör vi då. Då kör vi. Jag har tänkt mycket på ljud på sistone. Mm. Jag vet inte om du har märkt det. Mm, ja, det <laughs> finns ju omkring det. Du jobbar ju med sånt. Ja, ibland. Mm. Just nu jobbar jag inte så seriöst med sånt. Men ja, jag skulle kunna göra det igen, kanske. Mm. Men... Eh, det finns mycket kul man kan använda ljud till. Och Sånt. jag tänkte lite grann på det här med ljud och vetenskap. Mm -hmm. Jag tänkte lyssna på det här så får vi se vad du säger. Ja. Vet var det för något? Ja, det får ju mig att tänka på fåglar som, som kvittrar eller knarrar. Det, det, för det låter inte så som en fågel som sjunger direkt. Lite mer som en sån här liksom knarrig typ. Annars får man ju alltid tänka, den här typen av så här repetitiva ljud får man ju tänka på mekaniska manicker på något vis. Någonting som mm. hakar upp sig lite och liksom, haka lite så här. Någonting mm, som upp sig. Mm. Ja. ja, det här är ju ett ganska känt exempel på ett ljudgränssnitt, tänker jag. Är det? Ja, vi har nyligen sett en film där de använde en liknande manick, fast den hade inte inte pipet och den hade ett Kommer det? Det, ja, jag måste uppenbarligen ha tänkt mer på vad jag såg än vad jag, vad jag hörde. Okej. Okay. Eh, det är mer jag trodde att det var The Thing from another World. Jaha. Fast det är ett sånt här ljud i den. Nej, inte ett sånt ljud. Men det var samma typ av apparat. Jaha. Kommer du inte höra det? Nej. Vi pratade till och med om det i podden. Nej, jag ihåg, uppenbar <skratt> <Du visste detta? skratt> uppenbarligen har ha den. den um... Radio active! Ja, ja, just det. <laughs> Bra ledröd. <Ja>, verkligen. Ah, <laughs> uh, Geiger-mätaren. Ett gammaldags Geiger- ett GM-rör som mm. man säger. De har ju det där ljudgränssnittet som ett klick. Ja, just det. Just det. Uh, det här är ju exakt samma sak fast en modern variant. Mm. För det som den gör är mm. ju inte ett ljud egentligen utan det den gör är att den uppfångar lite joniserande strålning. Mm och då för att göra det tydligt för den som håller i mätaren att nu händer det något mm. så, ska man få så någon, någon omvandlas feedback. det till ett ljud ja. och det där kan man göra på lite olika sätt det är ju alltid mm. ett simulerat ljud ljudet är ju inte ljudet av ioniserande strålning mm. jag har ju faktiskt aldrig tänkt på jag har nog på något vis föreställt mig att det här knäppandet är på något vis en, en här den strålning som exciterar någonting som sen liksom, ja, ja. ja, men det, det är det väl ja. eh. Men ytterst indirekt i, i den, Ja, precis. Mm. På samma indirekta sätt som eh, ljudet du hör i din radioapparat. Mm. Ju inte är radiovågorna. Nej. Det är inte radiovågorna du hör. Nej. Utan radioapparaten översätter dem till hörbart ljud. Så är det ju. Mm. Det finns ju massor av sådana där ljudgränssnitt som vi använder. Men det här är ju ett exempel som jag tänkte att det känner man igen. Mm -hmm. Fast kanske inte. Fast kanske inte. Man känner igen det men inte just i den formen. Nej, ja. de flesta ja. människor har hört det någon gång. Men ja, äh, äh, det gäller kanske att ha rätt kontext för att veta vad det är för någonting. Ja, jag tror också det är det här lite skrapande klickarna. Och jag tror att det är ett ljud som får många människor att tänka grejermätare. Mm. Jag också det här. Klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, den här känslan mm. att det är något eskalerande fara. Liksom. Det eskale ja. tror jag är något som folk tänker, ah okej, okay, jag mäter den. Liksom. Mm -hmm, ja. mm. <laughs> Men det beror ju på vad man har, liksom, vad man mäter över. Man mm. mäter över att eh, passera förbi där man mm. hittar någonting. Det här pipet har jag faktiskt spelat in i ett riktigt eh, labb. Ah, Med en riktig eh, mätare som går förbi en eh, riktig strålkälla. Så det är mm. helt äkta. Helt äkta fågelkryter. Radeheter okay. <laughs> <laughs> ju ett mm. Ja. Men man kan ju också göra en massa rymdiga grejer och mm. det är här det börjar bli riktigt coolt tycker mm. jag Därför att Rymden låter Rymden låter, ja, i rymden kan ingen höra det skrika har man ju alltid hört Man, Men man, man kan ju faktiskt höra andra grejer Jag ska spela ett annat roligt ljud här för dig så får du se vad du säger om det mm. Ja. Det är som att tänka eller sånt där. Ja, ja du mm. är på helt rätt spår mm. det, här, det här är faktiskt Ett sånt här Riktigt lyckat Rymdljuds Vad ska man säga demonstration tycker mm. jag Därför att När jag hörde ljudet Och fick veta vad det var mm. Så kände jag verkligen att Jag kände att nu förstår jag någonting. Mm. Så det är liksom som en illustration. Istället för att göra en fin bild eller en graf som visar mätdata så kan man ju översätta det till ljud. Mm. Och just det här ljudet tyckte jag lyckades väldigt bra med att förmedla den att Visualisera den mm. att annat sinne på ett bättre sätt vad det Ja. ja. Mm. Och nu ska vi berätta vad det var för någonting. Mm. Det här är alltså en rymdsond. Det var ju det. Det var ju, ju ett gamla Voyager. Eller hur? Mm. Eh, när Voyager 1979 passerade Jupiter. Mm. Eh, ja, för att du ska förstå exakt vad det är så måste du börja med att föreställa dig att Jupiter har ett väldigt starkt magnetfält runt sig. Mm. Mm, just det. Så magnetfältet bildar en liksom slags skyddande bubbla precis som jordens magnetfält mm. gör runt jorden. Mm. Och när solvinden kommer farande då, som, som en vind eh, och möter den här skyddsbubblan, mm. det är som en ström av laddade partiklar som kastas ut från solen. När det kommer mot Jupiter magnetfält mm. så styrs de om. Så, så styrs de om. Det mm. blir som att de. Att det blir som. Det är eh, samma processer som Nor Norrsken? Mm, äh, ja, lite, lite de samma processer som är inblandade i Norrsken. Mm. Ja, Fast den Norrsken är en annan del av det hela. Ja. Men det här kan man säga: det är som, eh, som en bogchock. Om du tänker dig ah, svallvågen, det, svallvågen fram, framför. Eh, Bågsvallet där, ja. Precis. Mm. Att du får ett sånt svall när. När flödet bryts mm. och ska börja av åt sidorna. Mm. Så det du hör här är... Först, det är kvittret. Mm. Det är elektroner som kommer inifrån Jupiters magnetosfär. Ja. Och liksom klättrar ut i motsatt riktning mot solvinden. Mm. Och kastas iväg åt andra hållet. Ah. Det är de som mm. översatts till det ljudet. Mm. Och sen... Sen kommer du närmare och närmare och närmare och sen kommer du in, in genom ja. chockvågen och det är det som är det här brusljudet. Ja, just det. Och eh, vågorna mm. som har översatts till ljud på det här sättet, mm. det är mätta av uppmätta vågor från ett plasmamätinstrument som mäter vågor i magnetfältet som fanns på på Voyager. Ja, ja. så fortfarande, ja, fortfarande finns på finns Vad fan så det är, det är ganska häftigt. Jag, jag, tycker att, mm. jag kände liksom att aha, här händer någonting. Det, det blev liksom tydligt för mig när jag hörde det här ljudet. Ja, ja Och Det, det är sånts, väl, liksom... elektromagnetiskt boksvall mot djupet det där. Det, ja. Det är, ja, häftigt ljud. Eh, faktiskt. Men det finns andra lite mer skumma ljud som faktiskt låter coolt också. Mm -hmm, jag har ett mer exotiska. Jag har ett Saturnus ljud. Jag ska säga på en gång att det här är Saturnus mm -hmm. och det här är precis vad du var inne på. Eh, att det här har att göra med lite samma processer som är inblandade i norrskenet. Mm. För då uppstår det radiovågor. Och radiovågor kan man ju också översätta till ljud. Ja, det vet ja. vi ja, det är Precis vardagligt. som vi pratade om alldeles nyss då, man gör i sin vanliga radioapparat. Och eh, det, här, det här är ganska coolt. Du ska få höra, vad tycker du att det låter som det här? Det där ljudet var Saturnus alltså. Det, det där fick mig att tänka på 50-tals science fiction film monsterfilm och, där man man skapar någon sån här märkliga effektljud. Ja, så att tidig elektronmusik ja, eller hur? Ja, precis. Fem, definitivt 50-tals elektronika var den tyst. Ja. <laughs> lite, lite vibbar av av, av undervattensljud också känner jag. Mm. Det, det, det är lite Typ lopad valsång med eko och grejer på. Och sånt där. <laughs> alltså det här är ett ljud som är coolt som ljud. Som bara är roligt att lyssna på på något mm. sätt. Fast det är inte direkt behagligt. Det är lite lästigt. Nej. Ja, ja, lite obehagligt. ja. Mm. Fast kul. Mm -hmm. Alltså det här, det här är ju inte ett ljud som jag säger, känner att det säger mig jättemycket. Det är inte så att det här ger mig någon insikt till vad de här mätningarna betyder. Men mm. jag tycker om att lyssna på det. Mm. Dels för att det är från Saturnus. Det är, ja, det är ju häftigt är i sig. Uh, sig. Uh, uh. Kul att tänka sig att planeten liksom sjunger. Mm. Och, och förändra därför att man får lite så här associationer och känslor. Ja Får någon slags musikreaktion på det. Mm, jo. Fastän det är ett helt ett ljud som bara är... ...översatta mätningar från naturen. Mm. Så, ja... Och så föreställer man sig att man skulle kunna göra- ...en retro-remake- ...monster 50-talets filmen med Saturnus som en... Ja, som ljudeffekt. Ja, Rakt av. Men jag tänker att det här ljudet är ungefär som- ...det här fenomenet man lägger falska färger- ...på bilder från mm. rymden. Ja, just Och ibland klagar ju folk över det. Fast jag tror att då förstår de inte- ...att man kan inte visa saker- All information om man mm. bara använder de äkta färgerna som man kan se med ögat. Ja, för det, då... det finns ju en poäng med att man, man färglägger. Det är ju, det, jag har sett eh, vissa astronomiska objekt visa det i olika färgläggningar för att accentuera. Här är vi röntgenstrålning, här är mm. vi och så vidare. För att visa olika eh, Våglängd, typer som... av data man får ut. Och det handlar om har olika former av färg och former av ljus. Mm. För att visualisera saker, precis som här, då, jag använder ljud för att visualisera saker. Fast vi visualiserar inte, vi eller, auraliserar, auraliserar eller, eller något. Auraliserar säger man kanske. <laughs> ja, jag vet inte, ja. man, man säger faktiskt sonifiera. Det är det sonifiera. som är det tekniska ordet för att göra det här, man mm. sonifierar sitt data. Mm. Och, eh, en del säger att det kan vara användbart, till exempel för synskadade människor som ändå vill ta till sig data mm. och liksom förstå sig på det. Medan i andra fall kan det bara vara att man vill göra konstnärligt mer. det. Men eh, jag har faktiskt ett annat jättehäftigt eh, ljud. Som också lite grann mer är av den här eh, typen att det är kul att lyssna på. Men Och inte kanske så det, användbart. Det men, jag aureliserar inte någon <laughs> relevant data. Men eh, eh. Nej, jag menar att det här, det här är en sonifiering av... Riktiga ljuskurvor mm. ifrån riktiga stjärnor. Ja, jag ska spela upp det för dig så ska du få höra Eller det låter. Jag ska bara hitta den här. Det där var en stjärna. Nu kan få höra en till så Jag ska förklara vad det är man hör. Mm. Det här är alltså... Du vet rymdteleskopet Kepler? Just det. Som letar efter exoplaneter. Mm. Ett av tricken där är ju att man letar efter förändringar i, i ljuskurvan. Planet I ljusmätningarna. För att planeten skymmer ljus. För att planeten kommer framför och skymmer bort en del av ljus så mm. kommer intensiteten att minska lite. Men, och då kommer man att se detta cykliskt och då kan man räkna ut hur fort den snurrar och hur långt den är. Ja, ungefär hur stor den är ja. och så vidare. Men... Det finns en massa stjärnor som inte kan användas för att leta efter planeter eftersom de har konstiga ljuskurvor av sig själva. Mm -hmm. Att de liksom varierar i ljusstyrka och då är det svårare att separera ut ifall det kommer någon planet oss, i vägen. Och eh, jo, det finns en astronom som heter Francisco Camas. Som, han har en webbplats som heter Stellar Choir. Och där har oh. han tagit såna här stjärnor som... Eh, som har rensats ut ifrån Kepler-mätningarna. Ja, varierande. Själv. Ja, precis. Och sen så översätter han... Och nu, nu är det alltså ljusstyrkan som man gör tonhöjden. Okej. Okay. Mm. Och sen är det ungefär en dag per sekund. Så han krymper en hel dag till mm. en sekund. Ja. Eh, och så om man, man hör en hög ton så är det... Då, då är det att det lyser starkare. Ja. Och om den sjunker lågt så... Mm. Då, är det, då är det svagare, svagare ljus. Mm. Så det är så han har gjort... Och då kan man höra de här ljuskurvorna. Jag tycker det är rätt kul. Särskilt som han har gjort ett gränssnitt också som ja, man, man kan spela med stjärnor. Man kan spela med stjärnor. Man ah. kan trycka, klicka på stjärnorna och mm. så spela upp deras ljuskurvor och blanda dem och så. Mm. Eh, och höra själv hur de låter. Jag tycker det var ganska roligt att leka ja. med. Ja. det här är jämna cykliska kurvor på det här viset. Då blir det blir ju per definition jämna fina sinusvågor Nej, det, det är inte jämna fina är sinusvågor. Det? Nej, Nej det. Det, en del av de här stjärnorna beter sig jättekonstigt. Mm. De har olika perioder. Och en del är bara så att de blir mycket starkare och en del blir plötsligt ljussvagare och en del varierar lite fram och tillbaka. Helt ja. Så en del har ryt rytm som är tydlig och en del har lite längre perioder och en del är bara konstiga. Mm. För det, det som jag tänker på när jag hör de här ljuden, det är ju eh, hur det låter när man, när man sitter och leker med oscillatorer i en analog synt. Mm -hmm, ja. där man skruvar på, nu lägger jag på en, en sinuskurv och sen ökar man, vrider man på ratten så ökar frekvensen fotar och fotar och sådär och sen sitter ja. man och lägger på ett filter det, det, jag känner mm. det, det är lite liknande Jo, på det sättet så kan jag ju säga att det här bygger ju på en sinusvåg för det, hans genererade ljud är ju bara en väldigt enkel tonkurva mm. som han sedan eh, skiftar i frekvens mm. det är ju bara det ja. Han ändrar inte ens ljudstyrka, utan konstant ljudstyrka hela tiden. Ja. Så. Ja, så det är liksom... väldigt enkelt gjort. Mm. Men, men kul att man kan lyssna på ja? stjärnorna. Jo, verkligen. Det... Och speciellt som du säger där med det här gränssnittet. Då, det låter ju väldigt mycket som. Hur det faktiskt är när man sitter och jobbar med, med en analog synt. Det är ju mm. analog synt med stjärnor hos Det är ju faktiskt väldigt mm. häftigt. Mm. Jag lägger en länk i eh, blogginlägget för det här avsnittet. Mm. Sen får vi se om folk kan skapa stjärnmusik mm. av det här. Det vore kul att höra. Det är klart man kan. Jo, eh, han säger faktiskt den här. Äh, vad heter han nu igen? Francisco Kamas. Han eh, sa till mig att det är helt fritt att använda de här ljuden. Bara man anger att det kommer från honom. Mm. Om man anger ursprung och så ska man länka till hans webbplats då får man använda de här ljuden hur man vill. Nu släpps det första albumet. Ja, det får man se. Alltså, det finns ju en kul grej som har gjorts här i Sverige på KTH- som heter Radioactive Orchestra. Mm. Äh, har jag spelat Radioactive Orchestra för dig? Inte så, jag kan minnas det. Okej, okay, äh, men man kan hitta det på till exempel Spotify- och man kan köpa skivan också. De gjorde en, en skiva med låtar där de har använt ljud som är en slags ljudetolkning av radioaktiva sönderfall. Som mm. de har tagit olika isotoper och deras gamla sönderfall och gjort om det till ljud. Och så har de gjort musik av det. Mm. Läckert. Mm. Men en annan person som har gjort liknande grejer... Det är en som heter Domenica Vicinanza. Mm -hmm. eh, han har gjort det till sin grej att göra sådana här sonifieringar fast väldigt ambitiösa och musikaliska sonifieringar. Baserade på radioaktiva fall. Nej, ja, kanske det också. Han har gjort en massa olika grejer. Han har han gjort, olika han har gjort eh, vulkanutbrott. Ja. Han har gjort, eh, alla handlar handlarnaturfenomen en helt enkelt. Eh, ja, när CERN fyllde 60 år, alltså Partikelfysiklaboratoriet CERN när de fyllde 60 år för ett par år sedan så gjorde han en stor komposition som är baserad på samma data som de använde för att upptäcka Higgs-partikeln ifrån. Oh, som mm. han sonifierade. Som han sonifierade. Det är ju läckert. Ja, det är jätteläckert. Och det mm. finns en kul video faktiskt som ligger på nätet, alla kan titta på den, där, där fysiker själva spelar... instrument som spelar tonerna. Mm. Ja, precis. Ja. Det här videon är gjord med, med fysiker som själva jobbar på CERN så spelar sina egna instrument. Mm. Men den är inspelad på plats i labbet. Så i olika lokaler, vid olika detektorer och, och sådär, mm. så står de och spelar Aha, i videon. Så, så datat från detektorn uttryckt som toner och, mm. och nothöjder och tonhöjder och noter i Fast spelas på traditionella instrument. Och, ja, och ja. det är den här Domenico Vichinanza som har gjort det. Och han har jobbat med andra grejer också. Han har gjort eh, saker som ljudgränssniss som man faktiskt kan ha användning för. Till exempel för, ja, om jag förrättade det rätt, så gjorde han en grej för att hjälpa läkare att känna igen cancer på något sätt. Men det här har jag inte kollat närmare på. Eh, för jag fastnade ju vid hans fina kompositioner. Ja, jo. Eh. jo, man ska inte... Man ska inte alltid jaga nyttoaspekter i hela- även om det förstås kan finnas nyttoaspekter i det här också- mm. men runt den estetiska upplevelsen av det är ju bara, bara det en grej. Ja, och det ger ju en extra dimension till det då- att man vet att det här är en slags ljudöversättning- av signalerna i detektorerna- när subatomära partiklar kolliderar och uppstår. Vilket ju kan då säga vara ljud av själva naturlagarna mer eller, mindre, eller naturkrafterna. Ja. Även om man knappast kan lyssna på det och få några stora insikter om partikelfysik så är det roligt bara att veta att det, att det är det. Mm, verkligen, verkligen. Mm. Pod är ju licenserad eh, enligt en Creative Commons-licens. Vilket ju är ett medvetet val från vår sida. För det betyder ju att man kan göra vissa saker med ljudet. Eh, de här ljuden som vi lyssnar på har ju också naturligtvis en licens och det innebär ju vissa saker. Hur, hur Du har grävt fram tillstånd för att använda de här ljuden. Hur fungerar det? Alltså, mm. jag... Uh... En, en person som har skapat någonting har ju alltid upphovsrätt till den saken. Mm. Men eh, Creative Commons är ju ett sätt att tala om för människor på ett uttryckligt sätt vad man vill tillåta att de ska göra så att man inte måste kontakta upphovspersonen varje gång och mm. fråga. För att till exempel, vår podd är ju fri att använda precis hur som helst så länge man gör det icke kommersiellt, alltså så länge man inte tjänar pengar på det och så länge man talar om att det är vi som har gjort det från början. Ja. Mm. Det är ju sätt att få liksom, cred för det. Men jag tycker det är väldigt ovanligt. Det är för ovanligt. Folk känner inte till Creative Commons, tror jag. Mm. Ja, det här med, med licenser är ju... Någonting som, som de flesta av oss konfronteras med i, i vardagen nu för tiden eftersom mjukvara på, på våra datorer är licensierad på ett annat Men jag tror det är rätt få människor som tänker på vad det innebär alla gånger. Ja, de flesta bryr sig inte. Och det finns ju jättemycket så här deltagarkultur som går ut på att man samplar eller använder sig av sånt som andra har gjort. Mm. Eh, och det blir ju väldigt svårt eftersom det egentligen strikt taget inte är tillåtet. I ja, musikvärlden så mm. tänker jag mig att det ofta ses det som eh, lite så här man kanske inte alltid ber om tillåtelse men det är faktiskt att man blir samplad gör att, att man, man blir en svärk får lite spridning och att man, man det mm. är ett tecken att aha, någon uppmärksammare. Det funkar så inte så. I hiphopkulturen till exempel, jag är absolut Helt okunnig om den, men mm. jag vet så mycket som att det har varit så mycket stridigheter om rättigheter hit och dit och ja, det, ja. Om man ska betala om vad. Så att man har just nu slutat att sampla Aha, det. i de Aha, stora kommersiella grejerna. Det var någonting man gjorde för 20 år sedan när mm. du var ung. <laughs> jag var ung, ja, och, och, och på den gamla, den går jag tydligen. Ja, <laughs> ja nej, mm. så att, eh, det där är ju jättesvårt. Men däremot finns något som heter citaträtt. Mm. Mm. Man får alltid citera ur en text om man diskuterar den texten för att illustrera eller understryka. Nu recensioner och liknande. Ja, ja. exakt. Mm. Du vet, det står det i många böcker mm. vet jag, att det står att det är att reproducera eh, med undantag för kortare avsnitt för, för ja. eller, och liknande. eller Ofta står mm. inte det, men, men citaträtt finns i alla fall, mm. även om det inte står. Men, så det är lite olika i olika länder det här. Eh, och hur copyright funkar är olika i olika länder. Men Creative Commons är formulerat så att det liksom ligger ovanpå. Mm. Eh, så att man kan sätta sin egen Creative Commons-stämpellicens på sin sak. Och tala om vad tycker jag att andra kan få göra med den här. Mm. Och den öppnaste är eh, CC0. Det betyder i alla fall att man släpper det fritt fall att använda hur som helst. De behöver inte tala om var det kommer ifrån. Mm. Och det fina med det här är just då att det är explicit... Uttalat, så att man behöver inte kontakta och fråga. Exakt. Mm. Det är liksom en, en tydlig etikett. Och jag, jag tycker att det är fint. Jag tycker att det är bra med mm. Creative Commons. Och det, det här stötte jag på nu när jag letade efter de här. Att eh, NASA till exempel. De har ju en explicit policy att de släpper allting i public domain. Som det heter mm. också i ja, den amerikanska världen. Men det betyder att alla får användare nästa vad som helst. Nästa vad som helst. Det får ju inte till exempel framstå som om NASA ligger bakom eller stöder det som man själv gör, till exempel. Måste man tala om att det är NASA som ligger bakom det? Det tror jag faktiskt inte man måste heller. Så då är det inte som våran? Nej, det är inte riktigt samma sak Men... ja jag tror att om man använder saker från NASA så vill man berätta vad det kommer ifrån. För det är ju en grej i sig. Det ger ja. lite tyngd åt det hela. Exakt. Ja. Men däremot till exempel de här stjärnljuden mm. med olika stjärnor. Då kontaktade jag ju personen som har gjort den här koden för att spela upp ljuskurvorna. Just det. Och frågade honom, får jag använda det här ljudet? Mm. Och han sa, ja, ja, det är fritt fram. Och jag kanske borde sätta en Creative Commons-licens på det här. Det har jag bara inte gjort. Jaha, personen nämnde explicit Creative Commons. Jag, jag, jag frågade. Ja, frågade jag frågade och han tyckte, ja, det är en bra idé. Jag har tänkt på det, men mm. jag har inte gjort det. Ja, så det finns ju också människor som känner till att det skulle kunna vara användbart. som bara inte ids. Mm. Jag, jag vet inte riktigt. Men sen... Vad gäller ljuden från CERN, mm. där var det lite snårigare. Det var det. Ja, för de har en jättelång copyright-text på sin mm. sida som är helt svår att förstå. Mm. För den, den är skriven för bilder, mm. så man förstår inte riktigt hur det, automatiskt hur det ska tillämpas på ljud. Mm. Men jag mejlade någon gånger fram och tillbaka med CERN och de sa att eh, det går bra att använda så som jag tänkte. Det bara det framgår att ljudet tillhör dem fortfarande. Mm, ja. Det är inte vårt ljud, det tillhör inte oss. Och eh, om. Man någon, om någon till exempel vill klippa ut det ur vår podd. Mm. Istället för att gå till källan. Så kan man ju också göra det. Det, det går bra. Men fortfarande måste man säga att det är sans ljud. Mm. Och då kommer vi till den här snåiga. Eh, den här om kombinera licenser. Hur, vår podd är Creative Commons licenserad, men det här ljudet var inte det. Mm. Och, och då hände det spännande saker. Kan ja, men eller hur? Det var ju mm. därför jag, jag ville mm. se till att det blev rätt. Mm. Och det var inte så himla lätt. Jag, jag tycker om kreativitet och när mm. människor gör saker. Mm. Om alla var väldigt tydliga och använde samma system för att tala om för varandra hur saker ska användas. Då vore det uppenbart. Ja, ibland så inbillar jag mig att en anledning till att det finns så hejdlöst många licenser för text, bild, ljud, datorkål. Ibland nästan är att det finns liksom en... en en klass av, av jurister som tjänar pengar på det faktum- att det finns många olika och att det finns en, en professionell klass- som måste vara med och ta betalt för reda ut vad som gäller egentligen. Nej, jag vet inte riktigt. Men du, du har väl tänkt en del på det där med GPL och sådär? Ja, i, i den mån jag är, är insatt i licensfrågor- så handlar det mest om datumjukvara. Mm. Eh, och den eh, licens där som oftast stöts och blöts- är ju GNU-GPL eh, version 2 eller 3- där Som är alltså skapad av Richard Stallman för Free Software Foundation. Och den är ju eh, lite intressant eftersom den licensen påverkar vad som händer senare så att säga. Om du gör någonting med någon annans kod så bestämmer licensen vad som kommer att hända sen när någon annan gör någonting med din kod och så vidare. Eh, det brukar kallas att den är viral för att den liksom påverkar saker och ting eh, som kommer i kontakt med den. Mm. Det finns ju en Creative Commons licens som är så också. Eh, nämligen man kan ju hänga på delen share alike, mm -hmm. som betyder att om någon vill använda mitt verk mm. eller någon del av det mm. i sitt eget verk, så måste de också ha en share alike licens på sin. Aha. Så den smittar. Ja, så där. Och eh, Alltså det där tror jag är en av de sakerna som många som inte har tänkt på sånt här har lite svårt att snappa upp och förstå. Mm. Ja, I sammanhanget är det ju svårare där. Vad innebär det att något hänger ihop? Mm. Eh, och eh, jag kan tänka mig en sån sak som en ljudfil. Mm. Här har jag en ljudfil i den, stoppa in en annan ljudfil. Mm. Här har jag en bild i den, klippa in en liten bildbit av den här bild. Där är det är ganska uppenbart vad det innebär att något där knutet till i datorprogrammet är lite lurigare- för ett, annat, ett datorprogram har ju startat ett annat datorprogram- som mm. använder data från ett tredje program. Och ja, det är lite svårare. Vad innebär det att koppla ihop egentligen? Mm. Och det finns ju eh, proprietär, som man säger, mjukvara- som hänger ihop med en fri mjukvara- och körs liksom, i samma miljö. Och det går ju att göra så också. Mm. Jo, man kan rätta lite så här, gränsytor emellan- och mm. tra trassla sig runt i det. Men jag kommer ihåg när jag jobbade på radion- då handlade det ofta om att skaffa bilder till blogg eller till eh, webbartiklarna som kommer med till exempel nyheter. Mm -hmm. Och jag skrev en liten guide för hur man ska hantera Creative Commons. Därför att en sak som verkar vara lite svår för många är att det finns så olika, olika sätt att kombinera... De här Creative Commons-etiketterna till olika licenser. Och vad det egentligen betyder då. Alltså vilka är det okej okay att använda? Mm. Och en sak som är lite spännande där till exempel är att public service räknas som icke-kommersiellt bruk. Mm. Så man får använda eh, Creative Commons-material som är non-commercial. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, vilket också är lite så här mysko tycker jag på sätt och vis därför man får ju liksom ha lite fingertoppkänsla där mm. så att man inte tar sånt som en person skulle ha kunnat tjäna pengar på genom att sälja det till radion oh, <laughs> Förstår okay. du? ja här ser jag eh, krångligheter <laughs> Ja eh, det, Där såg jag en möjlighet till konflikt alltså eh, Så det var uppenbart att det behövde skrivas en guide där Ja eh, alltså det där, det finns ju inget lagligt hinder att göra det, mm. så vet jag förstår Mm men jag tycker att det skulle vara väldigt osnyggt. Personligen, ja, ja. det fanns inte alls med i min guide. Det, <laughs> men Så det gick inte att skriva och svara på hur man gör helt nej, nej, men jag tycker att det där var en sak som var lite oklar för mig. Mm. Men det finns jättemycket sådana saker som jag tycker är svåra. Mm. Till exempel, om eh, jo en gång har vi haft ljudcitat med i den här podden från eh, en annan podcast- som amerikansk. Ja. Och då frågade jag dem. Och de sa, hänvisar säga till Fair Use. Mm. Som inte finns i Sverige. Ja, just det. Då Men då tyckte jag att mm. det här är ett skriftligt tillstånd. De har sagt det. att de är okej med det. Så ja, det, är okej. det, är det Men mm. eh, sen har vi också haft ljudcitat i den här podden. Som strikt taget inte är tillåtna egentligen. Mm. Men det skiter jag högankningsfullt i. <laughs> <laughs> Men någonstans så får man ju liksom se vad rimlighet... Den finns också. Mm. Jag menar, även om det inte är tillåtet att göra ljudcitat så är ändå praxis att korta ljudcitat kan man ha mm. utan att någon kommer att slå den på fingrarna och vi som nästan inte har några lyssnare. <laughs> i, jag, menar du. <laughs> jag menar i det stora hela liksom, har vi ju inga lyssnare. Inte så det juridiskt signifikant. Nej kanske, det är, och så, ingen kommer nej. ju komma efter oss med blåslampa för att vi har en liten klipp av musiken från True Grit. Liksom. Mm. Och om du kära lyssnare känner dig grovt förrättad av något som vi klipper in så kontakta oss så kan vi säkert reda ut det. <laughs> Grovt förorättad, jag hoppas inte det Nej men Nej. det är som Peter Watts i förra avsnittet mm. Som var orolig för att eh, någon som äger rättigheterna till The Thing mm. Skulle komma och klaga över hans novell mm. Som egentligen ligger lite på gränsen till vad som är okej är. Just det, ja. där kanske vi har det där med eh, hur det var <laughs> I min ungdomsglada dagar i musikvärlden att så länge man gör korta saker som uppenbarligen gjorde med respekt så kan man komma undan med det. Ja men det kan man säkert mm. nu också men det gäller bara att veta för musikbranschen är en sån hetsk bransch. Därför att det finns mycket pengar och det finns stora eh, företag med jurister som kan hålla på och bråka med varandra. Mm. Så om man, om man vill komma på hitlistorna så ska man nog vara väldigt försiktig med mm. vad man tar med. Men klart, ja. om man bara gör en liten grej för sig själv liksom, och sina polare, det är ju ingen som kommer att bry sig. Mm. Och jag känner mig så ambivalent för dels, det det som jag tycker är viktigt, det är att man har respekt för den som har gjort någonting. Mm -hmm. Att eh, ha respekt för att den som har gjort ett verk ska, vad ska man säga, få cred för det det tycker jag är det allra, allra viktigaste. Mm, och i relevanta fall kan få betalt också. Mm. Så att, att, att kunna använda saker på ett sätt som upphovspersonen är nöjd med. tycker jag känns ganska vettigt. Mm. Men fler människor borde fatta att det är en bra grej att andra kan bygga vidare på det man själv har gjort. Jo. För det är också väldigt fint. Det är det, och det är inte bara fint. Det är ju trots allt det som är byggstenen för all mänsklig kultur, att vi... Mm -hmm. tar varandra saker, delar, förbättrar och eh, sprider. Eller hur? Och eh, ja, då kanske Creative Commons är eh, något att titta på för den som skapar någonting. Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en briljant idé. En gång i tiden så eh, hävdade jag att Michael Morkock var min favoritförfattare. Mm, jag tror du nästan har sagt något sånt i den här podden till och med. Jag kanske har det, ja. Mm. Eh, det du ju baserat sig väldigt mycket på eh, en väldig massa läsning av hans verk från en tid som man häftigt har kallat för The Swinging Sixties. Och, eh, det var en tid när folk ledde sig i grälla färger, och, eh, hade förfärliga frisyrer och lyssnade på och tillverkade väldigt fascinerande musik. Musik. Precis. Mm. Och eh, ja, eh, det hände ju sig då även under den här tiden att det rörde på sig i science fiction-världen. Mm. Till exempel eh, nämnde Michael Moorcock var ju eh, berömd och viktig. Eh, eh, vad säger man? En sån här som sätter igång i saker. Mm. Jag skulle till och med vilja gå så långt att jag hävdar att hela konceptet New Wave inom science fiction är någonting som skapades av just denne Michael Malkock. Jag tror inte han myntade det uttrycket. Nej, det gjorde han inte. Han myntade inte uttrycket. Men... Det tror jag faktiskt var, var Judith Merrill som gjorde. Ja, det var det nog. Det har jag läst någonstans. Mm. Men själva hela grejen var allting gick ut på och den som, som låg bakom allting den som var motorn i hela konceptet påstår jag det var Michael För Michael Malkock var redaktör för den legendariska tidskriften New World's som under hans eh, tid som redaktör blev eh, tummelplats för mm. diverse stilistiska experiment och eh, försök att bryta med ja, den gamla science fiction-traditionens bojor. Mm. Jo, och sånt är ju alltid väldigt väldigt eh, attraktivt. Om man är eh, ung och vill vara avantgradistisk, ah, titta, om man kan prata så kan man till och med vara det Titta, jag mm. fick eh, Så det där tilltalar mig jag som Jag tyckte att eh, New Wave var jättehäftigt. Men, men, alltså, men du, nog har, du har blivit lite skärmad över det också, eller hur? det jag har. Ja. Ja, jag älskar eh, den här känslan av att eh, Ja, blir lite i huvudet av de här grejerna. En av de viktiga sakerna i The New Wave var ju att man vänder sig inåt och mm. tittar lite grann på människan snarare än utforskarrymden. Ja, just det. Ja. Inner Så, space var ju slagordet. Ja. ja. precis. Eh, vilket jag till min förvirring hittade inom Wikipedia-artikel och då syftade det på eh, jordnära rymden istället för... I hjärtat på människorna. Och det blev ju jätteskumt. Uh -huh. Den inre rymden tycker jag faktiskt är. Det som händer i huvudet på människor. Mm. Och. Ja, jag eh, också. Jag menar, en av mina absoluta favoritböcker. Även om jag inte gillar allt med den. Så måste jag säga att. Eh, Dying Inside. Av Robert Silverberg. Den är från början av 70-talet den, den telepati-historia som handlar om en eh, telepat som håller på att förlora sin förmåga. Eventuellt henne inte den i den här podden när vi pratade om äh, äh, ja Det är mycket möjligt att du gjorde. Mm. Ja. Jo, eh, jag håller med dig. Det finns åtskilda science fiction-verk som man ju måste klassificera som någon form av, av new wave. I den alla fall influerade här. av vad ja. man kunde göra i och med. Mm. Och, och jag skulle ju säga att New Wave kanske var eh, nära nog obegripligt eller blev till slut nära nog obegripligt och ointressant eh, och många av dem som senare revolterade emot det och tyckte att det där var ju bara pretentiöst babbel eh, hade väl visst fog för sin kritik men det är svårt att föreställa sig science fiction så som den ser ut idag utan New Wave och allt det som... Det medför. väl sen Ja, men alltså, jag menar det är klart att det fanns eh, avart. Eller när man tar ut svängarna så är det klart att vissa saker kommer att rida lite utanför vad som fungerar. Mm -hmm. Men det är viktigt att experimentera. Ja, för att eh, inte liksom fastna i samma gamla julspår. Mm. Och allting var ju såklart inte lika bra. Men jag hävdar bestämt. Och det bestämdaste att mm -hmm. det producerades jättemycket väldigt, väldigt bra saker då. Mm, och, jo, Eh, vad heter den där skumma boken av Brian Aulis? Barefoot in the Head? Barefoot in the Head, ja. ja. Mycket trippig sak. Ja. Mm -hmm. <laughs> eh, som, eh, ja. Som verkligen är... Jag menar, bokstavligen handlar om eh, en värld där alla människor är drogade. Mm, det är en stort krig när man släpper ut LSD. Mm, ja, eller, det är inte eller som eller LSD, sånt. utan det är någon slags... En ny drog som ger ett permanent rus som människor går omkring i. Mm. Och sen är allting skrivet inifrån det huset också. Mm. Och jag var otroligt fascinerad av den här boken- men jag lyckades inte läsa ut den. Mm. Men jag gick omkring och hade en jättehäftig känsla i mig- i flera veckor, trots att jag aldrig tog mig till slutet av den. Mm. Mm. Men man, kunde, man måste läsa den jättesakta också- för det är liksom konstiga stavningar som gjorde att orden blev tvetydiga och då kanske de kunde betyda två saker. De måste man hålla båda i huvudet samtidigt. Ja, mm, ja det är läckert. Eh, jag, en av eh, de andra är de här stora namnen. Aldis var ju verkligen en av de stora namnen i, i rörelsen förutom och själv. Eh, ja, han så. har ju varit en av de som kom fram mycket i New Worlds också. Mm, ja, oja. Oh, så eh, jag har ju blivit lite skärmad av Tom Dish eh, som mm. Var en lysande stilist men ibland lite svår både i litterär form och som person har jag förstått. Eh, och han, eh, han är ju inte alltid sådär rolig att läsa. Hans böcker är ibland ganska Var det han som skrev Baby Makes Three? Eh, nej, det var Theodor Studio. Okej. Okay. Som kanske också kan så här sägas vara någon form av... av eh, eh, New Wave-historia utan att egentligen tillhöra kär kärnan av New Wave. Eh, men... uh, Dish, det är han med Camp Concentration, just det. Dish, det är han med Camp Concentration, ja. Och jag har ju en, en liten rolig historia relaterad till just Dish om hur han som alltså hade varit en av de här personerna som, som hängde i London på 60-talet med morkock och eh, skrev åtskilda hyllade historier och publicerade sin New, eh, New World och liknande. Han, eh, det var ju någon form av jubileum. Någonting, jag kommer inte ihåg nu, det var han död eller något annat sånt där. Eh, när det var världskongress 2009. Mm. Och eh, då var det en programpunkt som var en sån här, vi, vi sitter och minns eh, hans liv och gärning och sådär. Och det var två personer i panelen och så var vi tre personer i publiken. Och det här var ju världskongressen då med, med liksom... 4 5 sex tusen deltagare eller någonting. Och där satt vi liksom. Fem pers och mindre Tom. Det känns lite märkligt. och, det och äh, det. Den kanske kolliderade med någon jättepopulär programpunkt. Jag tror inte ni gjorde det. Men det var någon av de här två personerna i panelen. Jag kommer inte ihåg om det var John Kessel. Eller om det var Scott Edelman. Som sa att ja, men det här är ganska typiskt. Ja, alltså, Tom var lite svår ibland. Han var inte alltid så lätt att ha att göra med. Så det Kanske ganska typiskt för att visa att vi är fem personer som minns honom. Mm. Mm. Alltså och det är... kanske sammanfattar lite hur det där eh, blev med New Wave. Folk som ville ta modernistiska litterära grepp, eh, ville ta lite av samtidskulturen eh, med, med så här counterculture, mm. droger, ny musik eh, och eh, ta in det i science fiction-gettot och det blev inte alltid vara speciellt populärt eller njutbart men eh, å andra sidan så blev slutresultatet här att science fiction nu har ju flytit ut i och blivit en del av vardagen i vårt vanliga samhälle och så här, modernistiska litterära tekniker och postmodernistiska litterära grejer har liksom blivit en naturlig del av science fiction. Det, Mm. Det är väldigt, uh, Men jag har tänkt på det där på ett helt annat sätt, sätt. Nämligen att eh, det som inte hände med New Wave, mm. alltså i New Wave, var ju att eh, science fiction blev en del av mainstream-litteraturen. Det mm. hände inte. Även om man eh, influerades av och kanske till viss del influerade mm. eh, litteraturen runt omkring, så fortsatte ju faktiskt. Eh, science fiction-delen av det hela av kulturen, att vara science fiction i, i den lokala science fiction-kulturen, det var ju där det hände. Mm. Det var inte i allmänkulturen eller någon slags bredare populärkultur utan det var ju snarare tvärtom att på populärkulturen tilläts flyta in i ja, jo. science fiction. Ja, jo, precis. Jo det kommer är ju snarare att ut, utanför världen kom in, ja, ja. kan man säga. Sen har det sipprat ut lite andra hållet på Sen, senare år. Ja, precis. Jag, jag mm. tror att det är någonting som har hänt senare. Mm. För att eh, det som är fascinerande är ju eh, från nutidsperspektiv att det här ändå inte betyder att eh, science fiction liksom flöt ut eller exploderade eller slutade att vara en egen tradition. Eller Nej, så. det hände inte. Nej, det gjorde ju inte. Och det kan man. Nej, precis. Mm. Så det är intressant. Men jag har också undrat, fanns det några kvinnliga New, New Wave-författare? Ja, Pamela Solin. Okej, okay. ja. Som man aldrig snackas om men det kanske är den vanliga effekten att de manliga mm. författarna fortsätter att, att tryckas om och de kvinnliga författarna de kommer och sen glömmer man bort dem. Mm. Ja, ja det är jag är rädd att det tyvärr är alldeles mycket så. Sen finns det ju sådana personer som Judith Merrill som ju är nyckelperson inom New Wave U Media att hon i väldigt stor utsträckning är den som tar idéerna från London och England till USA. Sand. Så på sätt och vis kan man säga att hon tillsammans med målkock är liksom mm. de, de två viktiga personerna för spridningen av de här idéerna. Så det då är ju mm. en kvinna i en central position. Sen i frågan vad man sätter gränsen sen för när New Wave slutar eller egentligen om man sätter slutade. Jag skulle vilja påstå med min målkockcentrerade inramning då att New Wave slutar 1968 när han lämnar över roder av på, på skutan till Platt och andra som driver vidare eh, eh, New Worlds. Eh, men. men jag menar de författare som dyker upp under 70-talet här. Vi har, eh, och nu ska jag säga ja. att jag faktiskt Kate inte är hundra pointsäker när Kate Wilhelm... Du måste bara säga ja. det. Jag tar igen allt. Mm. Kate Wilhelm måste ju ändå... Okej att hon kanske inte var ren, en ren, liksom renodlad så här experimentell lyssnat, författare. Du har ju lyssnat mer på, på Kate Wilhelm nu. nu vet när hon, du kanske har betalat kolla ja, av när ja, hennes ja, författarskap... Jag, jag lyssnade igenom alla hennes noveller som har varit publicerade i antologiserien Orbit. Mm, det är väl lite efter 68, va? Uh, nej, det både, uh, ja, det är ganska, under ganska lång tid. Jag kommer faktiskt inte ihåg när den första kom ut. Mm. Men uh, de kom ut under, under ett långt spann av år. Mm. Men det är eh, både 60-70-80-tal. Mm. För, för annars skulle jag ju vilja påstå att eh, en, en sådan sak som The Female Man. Ja, Joanna Russ. Joanna Russ. Mm. Mycket som Joanna Russ skriver är ju New Wave känsla över utan att hon kanske passar in liksom i den smala definitionen av New Wave. Liksom. Och sen också, eh, New Wave var ju jätteviktigt för att bana vägen för eh, en, en, en hel del av det som så småningom minnade ut i cyberpunken. Mm. Och jag tänker att till exempel och vad heter den där Tittri-historien? The Girl Who Was Plugged In. Mm, just det. Eh, där är ju väldigt mycket Inre rymd kan man säga fast den eh, också kopplar till den. Vi kanske nämnde den i samband med att vi pratade om the machine stops. Det går du bara Ja. Det är det du minns jag inte. För de, de på något sätt eh, eh, handlar de ju lite grann om ja, hur man agerar i, genom maskinen den mm. medierade upplevelsen. Mm, så. Mm. Det, I och säga, det är faktiskt att vi kan hitta många. Eh, författarskap och verk både före och efter. Jag menar, vi har inte ens nämnt Dick här till exempel. Eh, gör ju han, att, han är sitt eget spår. Ja, han är, han är ju, han är ju säger mångt och mycket sitt eget spår. Men det gör ju att det är ju lite svårt att, att, att rama in en sån här grej. Det är kanske är därför jag tycker om att sätta eh, stort och av och punkt med Morkocks mm. ideologiska eh, kamp, hans, hans inravning på det hela. För så blir det så svårt att sätta gränserna. Men eh, allt det som händer runt omkring hans lilla personliga korståg är ju roligt och kan väl sägas vara någon form av New Wave-verksamhet. Ja, det fick ju verkningar utanför. Jag måste leta rätt på någon av de här samlingarna med du vet, de bästa sakerna som publicerades i New mm, ja, vi har någon sådan i hyllan. Det, det måste jag läsa. Varför har jag inte gjort det? Ja, fråga inte mig. <laughs> Men om man är lite nyfiken på eh, vad New Wave var när det var som mest och vildast och konstigast så eh, kan jag ju rekommendera att man letar reda på eh, Dying Inside. Som en, en av de bättre sakerna från den här tiden, eran och, och stämningarna. Som en lysande roman. Och vill man leta eh, reda, reda på någonting som är väldigt väldigt typiskt och kanske eh, lite mindre läsbart än njutbart så kan man ju kanske ta eh, The Drowned World av eh, J.G. Ballard. Som skrevs för att inte handla om någonting och verkligen är dött trist också <laughs> men väldigt formässigt innovativ <laughs> <laughs> ja. så, så får man så får man alltså kan man kanske till det lägen då lägga eh, bärfoten i här så får man det, det är trippiga, knasiga det är experimentellt oläsliga och det är, eh, syntesen där allting funkar Jerry Cornelius kanske, vad tror du om det? Ja om man ska läsa någonting om och själv ja Du har hört avsnitt 27 av Gårdagens värld i dag igen. En ljudkapsel av Ante och Åkad av år. Det här avsnittet släpps under Creative Commons-licensen erkännande icke-kommersiell. I avsnittet hörs också ljud från rymdsonderna Voyager och Cassini som kommer från NASA. Ljud från Francesco Camas som han har gjort med hjälp av data från Kepler-teleskopet. Och så musik av Domenico Vicinanza spelad av forskare på CERN. De här ljuden är förstås inte skapade av oss så glöm inte att credda rätt personer om du skulle använda något klipp från den här podden. Länkar till de här sakerna och mer finns på annen.wordpress.com Där går det numera också att hitta ett index till alla tidigare avsnitt som vi har gjort där du kan kolla om vi har gjort något spännande ämne Tidigare ifall det är något speciellt som du har lust att leta upp och lyssna på så här i efterhand. Vi hörs snart igen.